כי הקרובים פורשים כנפיים אל מקום הארון, ויסוקו הקרובים על הארון ועל בדיו מלמעלה, ויאריכו הבדים, וייראו ראשי הבדים מן הקודש על פני הדביר, ולא ייראו החוצה, ויהיו שם עד היום הזה.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 ואתה, אדוני אלוהי ישראל, שמור לעבדך דוד אבי את אשר דיברת לו לאמור, לא יכרת לך איש מלפני, יושב על כיסא ישראל, רק אם ישמרו בניך את דרכם ללכת לפני כאשר הלכת לפני. ואתה, אלוהי ישראל,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 ובא אלה לפני מזבחך בבית הזה. ואתה תשמע השמים ועשית ושפטת את עבדיך להרשיע רשע, לתת דרכו בראשו, ולהצדיק צדיק לתת לו כצדקתו. והנגף עמך ישראל לפני אויב אשר יחטאו לך ושבו אליך, והודו את שמך, והתפללו והתחננו אליך בבית הזה. ואתה תשמע השמים, וסלחת לחטאת עמך, ישראל, והשבותם אל האדמה אשר נתת לאבותם. בהיעצר שמים, ולא יהיה מטר, כי יחטאו לך.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 כי אין אדם אשר לא יחטא, ואנפתם ונתתם לפני אויב, ושבום שוביהם אל ארץ האויב, רחוקה או קרובה. והשיבו אל לבם בארץ אשר נשבו שם, ושבו והתחננו אליך, בארץ שוביהם לאמור, חטאנו והעבינו, רשענו. ושבו אליך בכל לבבם ובכל נפשם בארץ אויביהם אשר שבו אותם, והתפללו אליך דרך ארצם אשר נתקת לאבותם, העיר אשר בחרת והבית אשר בניתי לשמך. ושמעת השמיים מכון שבטיך את תפילתם ואת תחינתם, ועשית משפטם, וסלחת לעמך אשר חטאו לך ולכל פשעיהם אשר פשעו בך, ונתתם לרחמים לפני שוביהם ורחמום. כי עמך ונחלתך הם, אשר הוצאת מן מצרים מתוך כור הברזל, להיות עיניך פתוחות אל תחינת עבדך.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 שילח את העם, ויברכו את המלך, וילכו לאוהליהם שמחים וטובי לב, על כל הטובה אשר עשה אדוני לדוד עבדו ולישראל עמו.